כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, המזכירים את אדוני, אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ. נשבע אדוני בימינו ובזרוע עוזו, אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויביך, ואם ישתו בני ניכר תירושך, אשר יגעת בו, כי מאספיו יאכלוהו.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 גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה, עיר לא נעזבה.